A magyar szépliteratúra virágos kertje. Csak egy virágszálat akarok letenni erre a kriptára. 150 év minden verse és regénye és betűvel lebékjózott álma itt fekszik halkan. Meglapulva, szégyenkezve, üveglapok alatt. A szívemet teszem le, mint egy beteg bimbót. Közéjük vetem a porba, a könyvtárak és raktárak porába. A legszomorúbb porba, mely életet betemethet. Az érdeklődéstelenség szürke porába. Száz év múlva, vagy előbb, vagy később, az én könyveim is ét fognak hallgatni. Két kislányomat kalauzolom. Meglepő kíváncsisággal nézik. Valami furcsa, fellobogó kíváncsisággal, s folyton azt érzem, nincs mivel dicsekedni előttük. De kevés vagyunk, mint magyar írók írnokok, és a világ minden írója együttvéve. Ami is ez? Elme baj. Azzal dicsekedjünk, újra kérőzni, ami hál' Istennek már egyszer elmúlt, újra teremteni az életet. Ah, azt hiszem, minden író testi defektussal született, csak többi művész is. Ó, oh, mennyivel külön Toldi Miklós és kinizsipál, és Achilles. Minden vak Odysseusnál, hogy szerették azokat a nők, És milyen ragyogó, szemmel dagadó szívvel húzódott utánuk a bábuló töbeg. Mennyivel elsőbb a regény hőse, mint az írója? Nem bírom elviselni. A kislányaim folyton valami édes és gyöngéd és megbecsülő jó akarattal nézik ezeket a könyveket. <gül> Hogy összeomlanának, ha Ágiz, vagy Hugyati László, vagy a hármas vitézek személyesen jelennének meg? Milyen boldogan néznének a Lilla szemébe, aki e dalokat ihlette? <gül> Milyen más volna, ha magát az életet lehetne megtartani? Olyan szépnek, s ragyogónak, és varázslatosnak, amilyennel az élet egy ritka pillanatában feltűnt valaki élő előtt. Erről beszélünk, és azt mondja a kicsim. Apukám, ha olvasom, én olyannak látom, Meghatottan, egy szomorú megelégedéssel hajtom meg fejem. Akkor jó? Én már rég elhuntam és megtagadtam minden írásomat, és nem vagyok képes egy sort elolvasni belőlük. A de, ha az olvasóban fel tudják a szavak ugyanazt a lángot és örömet ébreszteni, ami bennem írás közben volt, akkor nem ítélem őket meg semmisülésre? Kedves társak, az úr szőle ének mi évesei. Hát, nyugodjatok bele, régi toldokok. Mási az élet, mási a bőség, mási a csók. Miénk alultól, és egy percnyi tömény mábor, amit mi magunk töltünk magunknak, és felmutatva a nézők szeme előtt kiisszuk. E, eh, kollégák! Vajon tudjátok-e oda át, milyen üres ez a kiállítás? Egy baka áll mellettem, s nézi üvegen át a könyveket. Nem szól, nem tud hozzászólni. Ezek azok a könyvek, amiket öt krajcárjával lehetett venni a háború előtt az antikváriusoknál, mélyen leszállított áron. <gül> Akkor is csak így nézte. De én akkor is áhítattal töltöttem órákat a kirakatok előtt, és ma is hálás vagyok a bibliofil társaságnak, hogy 1120 kötet első kiadását összegyűjtött és kiállított. Mert valljuk meg magunk között. Melyik is csak ez a legszebb a világon? A költészet. Olvasni is jó, de írni minden dél jobb.